Allah muhammadur rasulullah Allah muhammadur rasulullah Allah muhammadur rasulullah Allah muhammadur rasulullah Allah muhammadur rasulullah Allah muhammadur rasulullah Ne bekoj neve si umet Për të sjen pasuesit E profetit fundit Muhammedit sallallahu alaihi sallim E nuk ka dyshim Se puna e ti si pejga merë për cjeles i mesajit dhe porosive të Zotit nuk ka pas një moment që ka qenë dita e fundit, që është në momentin e parë që urdrohet nga Zotit në përmjet Gjibrilit i Kora, ka vazhduar me këte mision dhe i në momentet e fundit të jetës ti. Dhe këtu ne do të ndalim për disa momente me porosit e fundit të jetës e Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Normalisht, bëhet fjal për fundin e jetës e ti Që uvure dhe mungesa e ti e madhën gjami Sallallahu aleyhi wa sallam Nga që ishte rënduar Sido mos kër bëhet fjal për nëndit që në fundit e jetës e ti Sallallahu aleyhi wa sallam Të e i sa një dit, kër po dilte për në gjami i bjerë të fikt I hodhën uj, erdhin vete, pastaj, kur bërit qohëj prapira të fiktë, dhe kjo ka ndodhë disa herë, dhe pastaj dolin në khutbe, një unë gjitë minë bërë, dhe i drejtohet njërë zë duke të thënë, la lëkëm të khafun, a lejë, <laughs> me sa kuptoj unë, Ju ka marë frika për muha Thanë, na, me arë, rësullë Allah Thanë, po, për ega mëri zotit Thanë, po, për ega mëri zotit Sallallahu aleyhi vësallem Kërse unë tha kam frik Se ma zdekjes time do t'ju qelit dynjaja e do të garoni, e do të konkuroni mas dënjas, e do të shkatëroj dënjaja, ashtu si shka shkatëruar njërës e që kanë qenë për para jush. Pas ta i tha, Allah, Allah, Allah, Fëssala, friksojnë në zotën në qështën e namazit, friksojnë në zotën në qështën e namazit, friksojnë në zotën në qështën e namazit, Pasta i tha Ja johen nas Dhe të kullah e finisa e kum O njërëz Friksonën i zotit në qështet e gravet tuaj A dhe mos jo bërën atyre në padrejtësi Pasta i tha In abdën min ribadillah Khajera hu Allah Khajera hu Allah Bejnë ma indëhu Bejnë dëmja O bejnë ma indë Fekhtarë ma indë Allah Njëri perrot vetëm Zotit, i erdhi drejtas zgjedhjes për zgjedh çfarë ka ke Zoti apo çfarë ka to dyja, dhe ai zgjodhi atë që ishte tek Zoti, në atë moment apo Bekir radiuallahu ta haranu filloi të qante dhe kupton se kush ishte mesazhi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Faqalaha dalna nafsi ka bi anwalina wa arwahina wa ahliina sa pejgamberit Zotit Jemi gati të bëjmë kurbanë për ty gjithë dëgjë, vetëm ti më së nërërgosh në kjo botë. Sa pegamimi sallallahu aleyhu sallem. A, wa, kumulloh, zotë ju mbrojtë, hafë dhe kumulloh, zotë ju pasë në kujtesë, nasora kumulloh, Allah ju në një mordë, se betë kumulloh, Allah ju bofë që ndrushëm në këtë vejë, E ijetu kumë Allah, zoti qoft me ju, dhe fillot is brisa nga min beri, dhe nëmëndin qës brisa nga min beri, fapega meri sallallahu aleyhi sallam, aqrihu selama ala umet i min ba'di ila jomil qyane, qojini selami me të tim, që do të takoni dhejnë dit në gjykejme,